Tizennegyedik fejezet Egyik reggel, körülbelül egy héttel azután, hogy Bingley eljegyezte Jane-t, ő meg a család nőtagjai éppen az ebédlőben ültek, amikor hirtelen zörgésre figyeltek fel. Minnyáján az ablak felé néztek, és látták, hogy egy négy lovas hintó hajt a ház elé. Ilyen korán nem szokott vendégérkezni, s egyik szomszédjuknak sem volt ilyen hintója. A lovakon látszott, hogy postalovak. A kocsi és a bakon ülő inas libériája ismeretlen volt előttük. Annyi azonban bizonyos volt, hogy vendég érkezik, és ezért Bingley rögtön rábeszélte Jane-t, hogy térjenek ki a hívatlan látogató elől, és sétáljanak el a kis ligetbe. El is indultak, a hátramaradó maradó három nő pedig tovább találgatta, bár minden eredmény nélkül, hogy kiülhet a kocsiban. Amikor feltárult az ajtó, és belépett rajta a látogató, Lady Catherine de Bourgh. Persze minnyáján el a készülve arra, hogy itt meglepetés lesz, de ámulatuk nagyobb volt, mint várták. Mrs. Bennet és Kitty nem ismerték ugyan a hölgyet, de ők mégis kevésbé lepődtek meg, mint Elizabeth. Lady Catherine a szokottnál is barátságtalanabb arccal lépett be a szobába, Elizabeth köszönésére csak könnyed bicentéssel felelt, aztán leült, de nem szólt egy szót sem. Mikor bejött, Elizabeth megmondta az anyjának, hogy ki a vendég, bár ő egy szóval sem kérte, hogy mutassa be. Mrs. Bennet oda volt a csodálkozástól. Hízelget neki, hogy ilyen előkelő látogató fordul meg a házában, és túláradó udvariassággal fogadta. Lady Catherine szótlanul ült egy pillanatig, aztán nagyon feszesen Elizához fordult. Remélem jól van, Miss Bennet. Ez a hölgy bizonyára az édesanyja. Elizabeth nagyon kurtán azt felelte, hogy igen. Az pedig bizonyára az egyik huga. Igen, mi Lady? szólt közben Mrs. Bennett, aki boldog volt, hogy Lady catherine beszélhet. Nála csak egy lányom fiatalabb, a legkisebb nemrég ment férhez, a legidősebb pedig kint sétál azzal a fiatal emberel, aki nem sokára már a családunkhoz fog tartozni. Látom, nagyon kis parkjuk van, szólalt meg ismét Lady Catherine rövid szünet után. Igen, persze, hogy kicsi Rosingshoz képest, de elhinni, milédi? Sokkal nagyobb, mint Sir William Lukász parkja. Ez nem lehet valami kellemes szoba nyáron, este felé. Az ablakok nyugatra néznek. Mrs. Bennet megnyugtatta vendégét, hogy ebéd után sohasem tartózkodnak a nappaliban, aztán hozzátette. – Szabad-e érdeklődnöm, mi Jól van-e, Mr. Collins és a felesége? – Igen, nagyon jól. Tegnap előtt este voltak nálam. Elizabeth most azt várta, hogy Lady Catherine átad egy levelet charlotte mert ez lett volna a látogatás egyetlen valószínű oka. De semmiféle levél nem került elő, s Elizabeth teljesen tanácstalan volt. Mrs. Bennet igen előzékenyen frissítőket kínált ő lédiségének, de Lady Catherine nagyon határozottan, s nem valami udvariasan kijelentette, hogy nem eszik semmit. Aztán felállt, és odaszólt Elizának. Úgy látom, Mrs Bennet, hogy a gyep egyik oldalán egész szép kis vadon Szívesen sétálnék ott kicsit magával, ha megtisztelne a társaságával. – Menj csak, drágám! – kiáltott az anyja. – Mutasd meg ő lédiségének a sétányokat! A remetelag bizonyára meg fogja nyerni tetszését! Elizabeth engedelmeskedett, Felszaladt a szobájába a napernyőért, aztán lekísérte az előkelő vendéget a lépcsőn. Amint keresztül mentek a hallon, Lady Catherine benyitott az ebédlőbe és a szalomba. Rövid szemle után megállapította, hogy egész rendes szobák, és ezzel tovább ment. A hintó a ház előtt várt, s Elizabeth látta, hogy benne ül a komorna. Szótlanul mentek végig a kavicsos úton, amely a ligethez vezetett. Elizabeth elhatározta, hogy nem kezd beszélgetést ezzel az asszonynal, aki most még fenhéjázóbb és kellemetlenebb volt, mint rendesen. Hogyan is gondolhattam, hogy hasonlít az unoka öcséhez? gondolta, mikor az asszony arcára pillantott. Mihelyt a bokrok közé értek, Lady Catherine rögtön elkezdte. Miss Bennet, ön bizonyára tudja, mi bírt engem arra, hogy ide utazzam. A szíve... A lelki ismerete megsúgta önnek, miért jöttem ide. Elizabeth őszinte csodálkozással nézett rá. Nem, Lady Catherine, ön téved. El sem tudom képzelni, minek köszönhetjük a szerencsét. Miss felelte felete ő lédisége ingerült hangon. Tisztában kell lennie azzal, hogy velem nem lehet réfálni. De bármennyire alakoskodik, és én nem követem példáját. Két nappal ezelőtt megdöbbentő hír jutott a fülembe. Értesülésem szerint nem csak az ön nővére készül igen előnyös házasságot kötni, hanem arról is szó van, hogy ön, vagyis Miss Elizabeth Bennet, minden valószínűség szerint nem sokára férhez megy az én tulajdon unokaöcsémhez, Mr. Darcyhoz. Én persze tudom, hogy ez szemenszedett hazugság. Még a lehetőségét sem tételezem fel, mert ezzel is megbántanám unokaöcsémet. Mégis rögtön úgy döntöttem, hogy ide utazom, és megmondom magának a véleményemet. De ha tudta, hogy lehetetlen és nem igaz, mondta Elizabeth, miközben arcába kergette a vért a csodálkozás és a harag, igazán nem érte, miért vállalkozott lédiséged a hosszú, fárasztó utazásra. Mit akar ezzel elérni? Azt akarom! hogy a hírt rögtön megcáfoljuk a világ előtt. De hiszen azzal, hogy eljött hozzám és a családomhoz, még jobban megerősíti a hírt, felelte Elizabeth hűvösen, feltéve, hogy van ilyen híresztelés. Feltéve? Hát úgy tesz, mintha nem tudna? Hát nem maguk terjesztik a legnagyobb buzgalommal? Nem tudja, hogy mindenütt ez beszélik? Én sohasem hallottam róla, és azt is határozottan kijelenti, hogy a hírnek nincs semmi alapja? Én nem tartok igényt olyan őszinte szókimondásra, mint lédiséged. Lehetnek olyan kérdései, amelyekre nem óhajtok válaszolni. Hiszen ez törhetetlen! Miss Bennet, én ragaszkodom ahhoz, hogy válaszoljon. Igaz-e, hogy unokaöcsém megkérte az ön kezét? Lédiséged már kijelentette, hogy ez lehetetlen. Igazság szerint az is. Nem is teheti meg, amíg el nem veszti a józan eszét. De lehet, hogy az ön csábítása és mesterkedése egy gyönge pillanatában elfelejtette vele, mivel tartozik önmagának és egész családjának. Lehet, hogy ön behálozta az unokaöcsémet. Ha ezt tettem, én volnék az utolsó, aki bevallaná. Mis Tudja maga, hogy ki vagyok én. Nem vagyok hozzászokva az ilyen válaszokhoz. A hugán kívül én vagyok, Mr. Darcy, legközelebbi rokon a világon, s jogom van tudni legbensőbb ügyeiről. De az enyémről nem. Az ilyen viselkedés pedig csak arra jó, hogy megtagadjak minden magyarázatot. Értsen meg végre, ebből a házasságból, melyről ön álmodozni mer, soha nem lehet semmi! – Nem, soha! – Mr. Darcy, az én lányom vőlegénye! – Hát ez mit szól? – Csak ennyit. Ha ez igaz, akkor nincs oka feltenni, hogy megkérje a kezemet. Lady Catherine habozott egy pillanatig, aztán így felelt. – Meg kell mondanom, ez különleges eljegyzés. Már gyermekkoruktól egymásnak vannak számva. Ez volt Mr. Darcy édesanyjának leghőbb kívánsága, és az enyém is. Még a bölcsőben feküdt a két gyermek, s mi már frigyükről szőttünk terveket. És most, amikor a két testvér leghőbb vágya valósulna meg kettőjük házasságában, egyszerre közbelép egy alacsony származású leány, aki társadalmilag nem is számít, akinek semmi köze a családunkhoz. Hát nincs tekintettel a rokonok óhajára? A hallgatólagos eljegyzésre, amely őt Miss The burke köti? Kiveszett önből minden jó érzés és tapintat? Hát nem megmondtam magának, hogy Mr. Darcy már csecsemőkorától leányomnak volt számva? Igen. Hallottam ezt már előbb is. De mit értek el ez engem? Ha más akadálya nincs, hogy feleségül menjek az ön unoka öcséhez, az igazán nem fog visszatartani, hogy az édesanyja is a nagynénje Miss the a akarták összeházasítani. Önök ketten megtették a magukét, amikor kitervelték a házasságot. Hogy sikerül-e a terv, az már másokon áll. Ha Mr. Darcyt nem köti unoka hugához sem az adott szó, sem a vonzalom, miért ne választhatna más leányt? És ha rámesne a választása, Miért ne fogadhatnám el az ajánlatát? Mert a becsület, az illem, a belátás, sőt, az érdek is tiltja ezt. Igen, Miss Bennett, az érdek, mert ne gondolja, hogy Mr. Darcy családja és barátai is szóba állnának önnel, ha semmibe veszi valamennyiünk akaratát. Mr. Darcy minden rokona, minden ismerőse megróná lenézni, megvetni önt. Mindenki irtózva fordulna el ettől a házasságtól. A családban ki sem ejtenék az önnevét. Mindez valóban súlyos csapás volna, felete Elizabeth. De aki Mr. Darcy felesége lehet, annak olyan kivételes boldogság adódik e helyzetből, hogy mindent mérlegelve nem lesz oka megbánni ezt a lépését. Önfejű konokleány, az ön helyében szégyelném magam. Hát ez a hála, hogy annyi figyelemmel halmoztam el tavasszal. Nem érzi, hogy ezért is tartozik nekem valamivel? Üljünk le egy pillanatra. Értse meg, Miss Bennet, én azzal a szilárd elhatározással jöttem ide, hogy szándékomat megvalósítom, és ettől nem tántorít el semmi. Nem szoktam meg, hogy alávessem maga mások szeszélyeinek. Soha nem tűrtem, hogy bárki is ellenkezik velem. Ez még sajnálatra méltóbbá teszi lédiséged jelenlegi helyzetét, de rám semmi hatással sincs. Ne vágjon a szavamba! Hallgasson csendben végig! Leányom és unokaöcsém egymásnak vannak teremtve. Anyai ágon ugyanabból a főrangú családból származnak, apai részről pedig köztiszteletben álló régi családokból, bár azok nem örököltek főnemesi címet. A vagyon is jelentékeny mindkét oldalon. A két család minden tagja egyhangúan óhatja, hogy egymáséjé legyenek. És mi választaná őket széljel? Egy fiatal nő nagyra törő becsvágya, akinek nincs se családja, se rokonsága, se vagyona. Bele lehet ebbe nyugodni? Nem lehet, nem is kell. Ha ön jól fogná fel saját érdekét, nem kívánná elhagyni azt a kört, amelyben nevelkedett. A férhezmennék mennék az ön unokaöccséhez, Nem érezném, hogy más társadalmi körbe lépek. Mr. Darcy nemes ember. Én is nemes ember leánya vagyok. Ennyiben nincs köztünk különbség. Ez igaz. Maga nemes ember lánya. De ki az ön édesanyja? Kik... A nagybátyjai és nagynényei. Ne gondolja, hogy nem vagyok tisztában társadalmi helyzetükkel. Akármilyen is a rokonságom, mondta Elizabeth, ha unaköccsének nincs ellenük kifogása, önnek sem lehet. Mondja meg végre. Eljegyezte önt, Mr. Darcy? Elizabeth nem felelt volna erre a kérdésre csak azért, hogy Lady catherine lekötelezze, de pillanatnyi gondolkodás után mégis így válaszolt. Nem, nem jegyzett el. Lady Catherine szemmel láthatólag megvolt elégedve. És megígéri nekem, hogy soha nem jegyzi el magát vele? Ilyen ígéretet nem teszek. Mizbenet, meg vagyok döbbenve. Meg vagyok botránkozva. Azt hittem magával lehet okosan beszélni, de ne áltassa magát azzal, hogy én egy tapottat is engedek. Addig nem megyek el innen, amíg kötelező ígéretet nem tesz. Ezt pedig sohasem csikarja ki belőlem. Engem nem lehet úgy megfélemlíteni, hogy belemenjek egy ilyen esztelen dologba. Lédiséged azt akarja, hogy Mr. Darcy feleségül vegye az ön lányát. Azt hiszi, valószínűbb lesz a házasság, ha én megadnám a kívánt ígéretet? Tegyük fel, hogy Mr. Darcy engem szeret. Vajon ha én kikosaraznám? Ok lenne ez arra, hogy átpártoljon az unoka húgához. Meg kell mondanom, Lady Catherine, hogy az érvek, melyekkel szokatlan kérését támogatta, nem csak komolytalanok, hanem rossz helyen alkalmazottak. Egészen félreértette a jellememet, ha azt hiszi, hogy ilyen rábeszélés hat reám. Arról nem tudok nyilatkozni, hogy az unoka milyen néven venné a beavatkozást ügyeibe, de ahhoz semmi esetre sincs joga önnek, hogy az én ügyeimbe avatkozzék. Arra kell kérnem tehát, hogy ne zaklasson tovább ezzel a dologgal. Csak ne olyan hevesen kérem. Én még nem végeztem. Mindezekhez a kifogásokhoz hozzá kell még tennem valamit. Ne gondolja, hogy én nem ismerem legifjabb húga szégyenletes szökésének egész történetét. Nagyon jól tudok mindent. Azt is, hogy a házasságot csak utólag nagy nehezen lehetett ütni az ön édesapja és nagybátyai költségén. És egy ilyen lány legyen az én unokaöcsém sógornője? És a férje, akinek apja intéző volt, a boldogult Mr. Darcinál? Most sógorságba kerüljön a fiatal Mr. Darcy-val? Jóságos Isten! Hát ezt hogy gondolja? Meg akarja gyalázni a Pemberley ősök emlékét? Most már nem akarom tovább hallgatni, felelte Elizabeth haragosan. Mindent a fejemhez vágott, amivel vérig sérthet. Kérem, menjünk vissza a házba! Közben fel is kelt, Lady Catherine is követte példáját, és elindultak vissza. Ő lédisége egészen ki volt kelve magából. Látom, nincs semmi tekintettel unokaöcsém becsületére és jó hírére micsoda őrzéketlen, önző teremtés! Hát nem gondol arra, hogyha önnel köt házasságot, ez szégyenbe taszítja őt az egész világ előtt? Lady Catherine, nekem nincs több mondanivalom. Ön már tudja, mi a felfogásom. Szóval el van számva, hogy hozzám egy feleségül? Ezt egy szóval sem mondtam. Csak arra vagyok elszámva, hogy azt fogom tenni, ami az én véleményem szerint meghozza a boldogságomat. Tekintet nélkül Örre vagy bárki másra, akihez nekem semmi közöm sincs. Jó. Tehát nem hajlandó kedvemben járni. Nem hajlandó hallgatni a kötelesség, a becsület. A hála szavára. El van határozva, hogy tönkreteszi őt minden barátja szemében és kiszolgáltatja a világ megvetésének. Ebben az esetben hiába hivatkozik ön a kötelesség, a becsület és a hála parancsaira, felelte Elizabeth. Egyik erkölcsi elvet sem sérteném meg, ha nőül mennék Mr. Darcyhoz. Ami pedig a család haragját vagy a világ felháborodását illeti, ha a családot felbőszíti a házasság, emiatt egy pillanatig sem fájna a fejem, a világ pedig sokkal okosabb annál, sem hogy osztozzék a megvetésben. Ez hát az ön önszinte véleménye. Ez az utolsó szava. Rendben van. Most már tudom, mit kell tennem. Ne gondolja, Miss Bennet, hogy merész álma valaha is teljesül. Azért jöttem ide, hogy próbára tegyem önt. Azt hittem, lehet magával okosan beszélni, de biztos lehet benne, hogy én keresztül viszem, amit akarok. Lady Catherine ilyen hangnemben beszélt tovább, amíg a hintóhoz nem értek, de mielőtt beszállt volna, hirtelen hátrafordult és hozzátette: Nem búcsúzom el öntől, mizbenet! Anyának sem küldök üdvözletet! Ön nem érdemel ilyen figyelmet! Nagyon megbántott engem. Elizabeth nem válaszolt, nem is próbálta rávenni ő lédiségét, hogy menjen vissza vele a házba, hanem ő maga nyugodtan bement. A lépcsőn fölfelé menet hallotta, hogy a hintó elrobog. Édesanyja türelmetlenül várta már az öltözőszoba ajtajában. Tudni akarta, miért nem jött vissza lédi Catherine, hogy kissé kipihenje magát. Nem volt kedve hozzá, mondta Elizabeth. El akart menni. Micsoda szép, előkelő asszony! <gül> és milyen roppant kedves tőle, hogy eljött hozzánk. Hiszen bizonyára csak azt akarta közölni velünk, hogy Collinszék jól vannak. Valószínűleg úton van valamerre, és Meritonon átutazva eszébe jutott, hogy benéz hozzád is. Ugye nem volt semmi különös mondani valója számodra, Lizi. Elizabeth. Most kénytelen volt egy kis füllentéshez folyamodni, mert nem tudathatta anyjával, miről folyt köztük a társalgás.